Així segueix la música i així segueix la companyia, com no, del nostre espai, perquè ara mateix és el moment d'endinsar-nos amb una altra de les proves emblemàtiques de casa nostra, que té lloc aquesta aquest de setmana del 12 i 13 d'octubre. De fet, ja corrirem per dies abans, segurament la gent preparant-se per la Radical. Ja no m'atreveixo a dir Radical, Marc Brava, perquè, a més a més, aquest any, cada any ens porten coses més noves. Veig un munt de proves. En Gerard alemany, aquí tenim a l'altre costat del telèfon, des del Ràdio Calmar Brava, des del Club de Natacions ens parlarà de totes aquestes sorpreses que es tenen reservades. Bon dia, Gerard. Bon dia, Rafael què tal? Moltes gràcies per estar nosaltres una vegada més. Uh, Gerard, uh, veig que no, no pareu, vosaltres no... Uh, Diuen que allò que funciona bé no es toca, però vosaltres ho takeu tot, no? Sí, sí, exacte. Va una mica així. Aquest any, uh, doncs, hem volgut donar-li uh, un, uh, un punt més en la travessia, que fins ara era la radical Calmar Brava, i hem arrel d'una col·laboració amb una, una marca de, de begudes, una empresa de begudes eh, ara passa a dir se radical52. I a partir d'aquesta col·laboració també hem engegat un munt d'activitats i també un munt d'accions a favor de la sostenibilitat i de la protecció de l'oceà, que és alú que realment ens preocupa i sobre el que volem donar un, un gran sorra en la conscienciació de la gent per als que no ho tingueu alerta la Radical Swim, aquesta prova aquestes en diferents proves eh, són proves de natació amb aigües obertes que tenen lloc davant de les costes de Palafrugell, Calilla de Palafrugell entre Calella i també Palamós perquè passem per les formigues, òbviament i ho tenim eh, tot això ben compartit i des de Llafranc, si no recordo malament eh, però eh, el que era una prova s'ha convertit en diverses. Et fa l'efecte que fem un resum de com ha anat això, de com ha anat evolucionant la, aquesta prova? Sí, tant i tant Uh, serà superinteressant um, mm. doncs mira, al principi va començar amb dues distàncies uh, les, les 7 quilòmetres i la de 8,5 sí que la, la travessia oficial és la de 7 quilòmetres que és la sala a les Illes Formigues, és sortir des de Calella a Palafrugell uh, voreixen la costa fins a arribar a Cap de Planes després s'arriba a les Illes Formigues i després es torna cap a Franc aquesta és la travessia insígnia que és la que dieu ara, Radical Ocean 52? 7.0 sí, El 7.0, exacte, exacte. Mm -hmm. Un recorregut de 7 quilòmetres sobre el que es va afegir la travessia d'avui i mig per fer una distància assequible per la gent que està començant per popularitzar una mica a, a tot el tema de bueno, de la gent que està pues, iniciant-se en el tema de les aigües obertes i de això et parlo de fa 10 anys 10 mm -hmm. anys ja, sobre se Exacte. Uh -huh. avui... La, la 7.0 aquesta és la que té 7 quilòmetres eh, que caminant sembla molt poc però nedant ja us asseguro jo que és moltíssim que va des de les Formigues fins a Calilla no? Sí, uh, la travessia de 3 tre, quilòmetres i mig va de, de les Illes Formigues fins allà a Franc uh -huh. i els, els participants van amb una embarcació fins allà uh -huh. és una prova que vam iniciar l'any passat per... Doncs per donar una, una distància més a la gent que volia doncs, aquesta eh, distància intermig entre una travessia de 7 quilòmetres que és bastant exigent i la d'un quilòmetre i mig, que hi ha, doncs, hi ha gent que ja, ja l'ha fet i té ganes de donar un pas més i també vam oferir a partir de l'any passat aquesta distància. Va, o sigui que puntualitzem per qui vulgui. Hi ha una prova eh, curta d'un quilòmetre i mig, que és la que va de Calilla a Llafranc, o de Llafranc a Calilla, eh, sortida de Calilla i arribarà de Llafranc, i la de ah, 3 i mig, que és la que va començar l'any passat, eh, que és eh, una prova on us porten des de Llafranc fins a les formigues i d'allà tornar, i després hi ha la prova més exigent, que és la més clàssica, la 7.0, que fa la volta a les formigues, surt des de Calilla i arriba a Llafranc. No? Ah, Això mateix, exacte. Molt bé, doncs, em petjo que fins aquí m'he entrat una mica. Escolta, <laughs> com, com l'heu preparat, aquestes curses, aquest any? Com estan preparades? Doncs amb la mateixa cura i amb la mateixa doncs, il·lusió de cada any, sempre donant doncs, molt, molt d'èmfasi en tot el que té a veure a la seguretat al mar, amb, amb, amb tota l'estructura d'embarcacions, de caiacs, de socorristes, de motos d'aigua, inclús l'equip d'anys dels swimmers, que és un, un conjunt de 30 nedadors i nedadores que van donant suport als, als mateixos participants en proximitat per tot aquelles persones que potser en algun moment es poden posar una mica nervioses o necessiten doncs, un, una empotxadeta extra doncs, per ajudar tota aquesta gent, eh, que és una figura que també ens agrada molt i que volem mantenir. I eh, en tot aquest, el que té a veure en les travessies de dissabte al matí, que són aquestes tres distàncies, Um, amb la mateixa idea de, bueno, de que la gent pugui gaudir d'aquest recorregut, que la veritat és espectacular, um, tant qui va fins a les Formigues i torna, com qui n'era a prop de la costa des de Calella fins a Llafranc, um, Objectiu, amb aquest objectiu de que la gent pugui dissortar del mar. I no us penseu doncs, que us llenxen al mar i s'ha acabat, no? Sinó que hi ha, molts de, hi ha punts de vitrullament, hi ha molta seguretat, com comentava en Gerard fa un moment, perquè tenim eh, un, un munt de caiacs i d'embarcacions no? que vigilen constantment a cada un dels participants. Sí, exacte. Mm -hmm. um, a nivell de, de a, si vols una mica de xifres, uh, hi han 40 embarcacions que estaran seguint els participants, hi haurà més de 50 caiacs, que també tenen aquesta opció de col·locar-se més a prop per anar mantenint tot el, el recorregut tal com sense que ningú es despisti vagi, i es vagi doncs, marxant del recorregut I, i aquesta sí, sí, aquestes són les xifres també ja et comento tota la resta d'infraestructura que he comentat abans eh, que la veritat és, és una bona bueno, són moltes coses a tenir en compte i Sempre pues, intentem, tot aquests temes, tenir-los tot al màxim de controlat mm. possible. Però, Gerard, no és tot això, perquè encara teniu més coses, perquè no n'hi ha prou amb aquestes tres curses, sinó que després feu una combinada, feu la cursa de criatures, o la, la kits, per dir-ho així, no? També feu més coses. Sí, llavors aquí ve una mica la part diferencial d'aquesta travessia, que li podries ser travessia, però és un, és un esdeveniment que com més més enll d'això, no? un esesdeniment total en el sentit de que no és la típica, no és el típic esdeveniment que hi ha en les travessies, doncs, per exemple un dissabte al matí i, i a l'entrega de premiicis s'acaba, sinó que fem moltes altres activitats. Um, I és aquí on volem doncs, que la gent es quedi durant tot el cap de setmana perquè uh, per començar a un cop s'acabin aquestes proves a la tarda, al dissabte hi haurà, Uh, com a novetat, la, una neteja de la platja de Llafranc i Eco-swimming, que és doncs, una modalitat diguéssim nadant en la que l'objectiu és uh, poder recollir tots tot els residus que es puguin trobar al mar, uh, recollir-los i, i treure'ls del mar per, per portar-los. Si se poden reciclar, reciclar-los. Um, és una, una iniciativa ecologista en el que té a veure... Doncs, nosaltres, com a nedadors, um, estem molt identificats amb això per intentar que puguem seguir disfrutant del mar molts més anys. Llavors, eh, hi haurà aquesta activitat el dissabte a la tarda, mm. eh, que, és un, que és una novetat d'aquest any. Fantàstic. Llavors, eh, seguirà amb un concert a l'escenari, el mateix escenari que utilitzarem durant el, les travessies, eh, per la Ràdio Caloció en 52, allà hi, haurà, allà hi haurà un concert eh, durant la tarda, que hi haurà versions de, doncs, de temes uh, clàssics del rock de, de fa uns anys, que serà, estarà bastant interessant, i acabarà amb una festa uh, el dissabte a la nit uh, a l'hotel Llafranc, al restaurant de l'hotel Llafranc, Val? que allà serà una festa per celebrar una mica els reptes aconseguits durant el matí. Vindrem la companyia no, no, no, no, del Rambo de Llafranc. Déu-n'hi, qui pugui que s'aixequi el diumenge, no? no, no, no, no. Exacte, perquè diumenge també... Sí que heu, heu canviat una mica els horaris perquè sigui tot una mica més tard i doni peu que la gent pugui descansar, però diumenge al matí començarem a les 10 mitja amb un esmorzar cruçant-se i xocolata calenta. Seguidament hi haurà aquesta travessia pels, pels més petits, de Radical Kids, que hi haurà en distàncies de 50, 100, 200 i 800 metres. Després hi haurà la, una prova més, més curta, més ràpida, que és el Fastest Radical, que és també una novetat que, que serà individual i seran 800 metres per descobrir qui és el Radical més ràpid, i després el Radical, el relleus, el radical Relays, de, que són eh, amb equips de 4 i que, que hauran de fer aquest, aquest eh, recorregut de 800 metres. Tot això farà el diumenge al matí. Ja veieu com, com estaran tot el cap de setmana en remull aquesta gent, eh, eh, tots aquests nedadors i nedadores eh, que, si no recordo malament, varen gairebé arribar 1.500 l'any passat. No sé quan teniu previst aquest any. Sí, l'any passat vam, arribar, vam ser 1.400 participants i aquest any la previsió és la mateixa. Eh, no volem augmentar en quant a participació perquè l'espai és el que és i la seguretat també doncs, la volem seguir tenint controlada, eh, sobretot al mar, però veiem aquests, aquests mateixos 1.400 participants, tot i que potser seran alguns més amb aquesta travessia extra que hem fet nova de Faster Radical del diumenge, um, bueno, acabarem de veure, però la previsió és, és la mateixa. I tot això organitzat per la gent de Radical Swim, aquest club de natació doncs, que, que esteu portant a terme des de fa un grapat d'anys, tu i altra gent, i que no deixeu de sorprendre'ns en totes les activitats que esteu muntant. Doncs sí, sempre... Nosaltres ens estimem molt aquesta prova de tota, tot bueno, tota l'equip de Radical Swim i intentem cuidar-la, intentem dotar-la de, de, de coses diferents, d'innovar-la de cada any i que la gent pugui gaudir amb nosaltres. Així que per nosaltres és un plaer. Sí, sí. Perquè vosaltres com a club esteu radicats a Barcelona? O sou... sí, sí, el, sí, el club està a Barcelona. Eh, o sí sigui que va sorgir el, eh, tota, diguéssim... Com el club es va crear per, fer, per organitzar la, la radical que va començar sent la Ràdica Mar Brava, ara la radical 1952, i arrel d'aquí, des de Barcelona, a seguir donant doncs, um, moltes activitats, sobretot de formació per la gent, per poder-la ajudar a preparar-se per aconseguir coses com aquesta travessia. Llavors hi han diferents um, sessions o, o cursos que van enfocats a que la gent pugui millorar tècnicament nadant, que pugui gaudir del mar... Um, de manera regular i continuada i evolucionar perquè puguin fer aquestes travessies però també reptes com els que hi ha nadadors dels nostres clubs bueno, nadadors i nadadores eh, que han aconseguit tràcies de 30 quilòmetres de 20 llargs que que, bueno, que la veritat és que ens agrada molt poder ser partícips d'aquesta que la gent pugui anar disfrutant i no fent coses diferents en, en les aigües obertes i tam, també de an act, en sessió, bueno, bueno, activitats més en piscina i xi. Doncs eh, estarem amb atents a com es disputa aquesta prova, aquesta radical, que té lloc aquest, aquesta setmana del 12 i 13 d'octubre aquí a casa nostra. Més aquesta gent, aquest, la gent que estem parlant en Gerard al capdavant, doncs, perquè és el que parlem en el dia d'avui del radical swim, recordem que també són responsables, i ja que aquests dies estem parlant molt de l'oncotrail, de l'oncoswim, l'altra prova també solidària, que té lloc, si no recordo malament ara i dic de, de memòria, el mes de juny, no? Penso que és... Sí, exacte. A principis de juny eh, té lloc l OncosSwim, que és també un altre esdeveniment que, que, ens, ens, eh, bueno, que es, estem com enamorats de l'ONcosSwim per tot la, el tema solidari que nera i, i la capacitat que hi ha hagut de tota la gent que ha anat participat de, de recaptar fons per, és per un, un projecte d'investigació o pel càncer de mama. i, i bueno, l'última edició va aconseguir 45.000 euros de recaptació en total. Uh, que és un, una xifra verdaderament uh, que ens va, ens va sorprendre molt i seguirem treballant amb això. Doncs així ho esperem. Uh, Gerard Alemany, de Radical Sun, no sé si ens vols comentar alguna cosa més que m'hagin descuidat de dir-te. Res, simplement animar a tothom que vingui, uh, tothom que, que vulgui nedar, tothom que vulgui veure doncs, la travessia perquè les sortides també són molt espectaculars i tot l'ambient que hi ha. A part hi haurà totes aquestes activitats um, tant per nedadors com per Uh, no nedadors i si nedadores, uh, per nens petits, per tallers, de tot tipus, en el Village, que aquest any el Village tindrà molta més presència de, de, de, bueno, de, de, de diferents doncs, marques i gent que estarà involucrada, i a més de bueno, molt contents amb això, que, que puguem seguir treballant la Radical amb Ui 152, que és aquesta nova aquesta nova col·laboració que hem trobat Molt bé, doncs ja ho sabeu, podeu participar-hi o podeu animar a participar en les festes que, que tenim, que són moltes, aquesta setmana cap a Calilla i cap Llefranc, tots plegats per gaudir d'aquesta prova. Gerard Alemany moltíssimes gràcies per estar estat amb nosaltres i a disfrutar-ho Molt bé, gràcies a vosaltres, un plaer, ens veiem aviat